<تصفيق> الله, الله, الله الله الله الله الله هو اكبر الله postani sallallahu alaihi wa sallam, objećom uzavljegovoga života džednet, dolazi skupina ljudi i kažu šta? Ti si murter, nevijenik, za uvijek u džednetu. Dođe šorek razvoja, salamu alaihi, pa če si ti, kako si? Jok, otim gledati mi u Draga bracio znači mi subotu održimo ovde predavanje o temama koje su nužno potrebne da se ukaže na koje se ne vežu odistingu stvara da ne veže se osim za onoga koji poznaje Allahu te la I reže se koji Slame. u Allah vrđa da šat mogu vjeriti govore smatrajući sebe superiorni više vrijedniji i nosiocima upute a za ostalo stano ništo tvrde da ju zabude i svaki onaj koji se ne bude sa njima poklopivome selama ili šarijanskim pitanjima koje oni smatraju ispravni, smatraju da nije na ispravnom menedžu. I ova tematika je prisutna, kako smo rekli, na ovim područima nekoliko godina. i je bila zastupljena u oravskom svijetu prije desetina godina. Nekoliko desetina godina bila zastupljena u oravskom svijetu. Ali se je vremenom presedila i naravno i na ova područja. Nije bilo prije zbog čega, zato što se nisu pojavnivali bosanske daje koji se školovali negodavskom svijetu. Kako su se školovali ispoznavali adavski jezik, ispoznavali određene knjige, ispoznavali određene mišljenje, ispoznavanje govore određenih skupina, isto tako od njihovim dolazkom njim području, i njim na području u Bosni i Herceru i se pojavila i ta pita. U aratskom svijetu je to gotovo iščezlo, jer se pojave uvijek učenjanci koji odgovore na te stvari. Doći kod nas to nekako fatamah, sve više i više. Stoga je neupodno ukazati na ideje koje su prisutne ovdje i odgovoriti na njih. I mi to radimo bez da spominjemo nikakvo ime, niti kakav džemat itd., samo spominjemo šta je prisutno, Ukazujemo čemu to se može odvesti. I ono što je prisutno kod učenjaka ummeta, a to smo govorili kod naše otvilike 7 ili 8 predavne, do sada. I stali smo, čini mi se, prošli puta o tome da ti koji nose takve ideje ne cijene islamske učenjake. I o tome smo malo prozborili, pa smo rekli čemu danas bih milah To dobrošite. I repi smo da necijeni osim one koji su identični njima, jel'i oni koji nose njihove ideje, ono što se poklapa sa njihovim idejnim ciljavima, kako se može da kaže. I tamo smo spominjali da su islamski učenjaci trasirali prugu. Je lahu poslanih, sallallahu alaihi wa srti, ukazirali smo na hadijete, ukazirali smo na govor islamski učenjaka. I pruga je trasirana. I ne ima potrebe sada ponovo pored te tračnice da se trasira neka nova pruga. Ispada da ta tračnica i ta pruga i te šine i ti pragovi koji su tamo stavljali nisu kako treba. Te mora doći sada nova generacija. Naravno kaže Allah, <laughs> najbolja, kaže generacija, jeste moja generacija. Najbolja generacija jeste moja generacija odnosno ashaba koji su bili sanji, zatim oni koji dolaze nakon njih, zatim oni koji dolaze nakon njih i zatim kaže oni koji dolaze nakon njih. I svaka generacija nakon ove tri generacije sve slabija i slabija Italija i Italija. Međutim sad ovi ispada da su najbolja generacija i da je neukodla se trasira novi menedžinova pruga je da su svi ostali učenjaci koji su prisuti danas u svijetu zavutali Ili, ima ili, ili, ili, ili kod ima šubha, ili kod zadojili su nekim evđavom ili monafiklukom, ili da su najamnici kod određenih institucija ili najamnici kod vladnih sistema itd. S toga je neukon da se imamo na to ukažem. Naime bilježi Khatibar Bagdari, i mi smo to rekli jučer kad smo ovdje govorili na navskom jeziku, da ćemo to danas smelo obraditi. U som i del džamju l-Akhlaq i Raovi. Jerodosna riba et da Zayd ibn Thabit Bi'o Zayd ibn Abbas ibn Abbas Na ilo janazah. Zayd ibn Thabit Čuvan i asham Allahogba postanika sallallahu alayhi najbolje poznavao Allahovu jadla šaknu knjigu. Jedan od najučeni ih imama i učenjaka i ashaba kada je umro on za daga reko Abu Hurajra jedan dostavnik kaže eljoum danas mu kaže zagrnuli veliko znanje da ne bude za i to je govor isto tako ana ibn umara ibn Abbas Umar, Umar. danas pokaže da grudge ta veliko znanje smo danas zagrnuli kaže nadam se kaže Abu Hurere nadam se kada će na njegovo mjesto doći ta abas Da znači, će mjesto tu koji otišao smrću učenjaka na tom mjestu ti kaže ko Ibn Abbas. Isto to bilježi Khateeb al-Baghdadi. U isto me Pa je Zaid ibn ustao da uzjaše primor za sredstvo koji imao. Đela ili Magarac. A došao je Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas Je jedan od najvećih učenjaka umeta, Ashab, Amirjića Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je došao u jednom rivajetu, kaže, pa je uzao zašto trebne mi uzne njegove, ove jahalice. U drugom rivajetu nam mu pomogne da se usne na ljubu. Pa mu je rekao, za jedinu sabit, kaže, za ti da to činiš, a ti si Amirjića Allahovog poslanika, kaže, ovako nam je naređeno, kažem na basnjemu, Ovako nam je naređao da postupamo sa učenjima. Ovako nam je naređao da postupamo sa učenjima. I repi smo šta, ovako postupaju oni koji su prošli koz medresu Allahovog poslanika sallallahu marja v.s. I ovako postupaju svi oni koji dan-danas uče u toj medresi, odnosno uče i družeći se sa knjigama, družeći se sa učenjacima, družeći se sa hadijetima, kur'anskim ajetima itd. Nezamislivo je da takav dođe i bogobno govori za u slučajnja. Vidite, Allaho poslanih s.a.v. odgodio generaciju, najbolju generaciju muslimana, odgodio generaciju koja zna sva čije pravo krmu pripada. Zato je ovdje Zedin Utlabi, nič tamo nije teško da dođe da uzme za uzde, odnosno Ibn Agbas, uzme za uzde, gdje bi recimo Zedin Utlabi je povedi. Usprko s tome što svi ljudi to gledaju. Usprko s tome što svi ljudi to gledaju. Danas neko se malo, ko bima naučiti jedan hadid, dva kuranska ili dva džuza naučiti naprebi, ili pet ili deset, ali ne zna njiho značenje, ne zna njiho tevsi. Smatre sebe super i oni. Nikomu nije ravan. I s poniženjemu te posalamiti. I s posalamiti. A juče je nje sjetio kod tebi jučio, kako se kaže, bismillah. Bollahu peču. Juče je kod tebe podučavo si ga je dano. Danas te neće poslaniti. Ovo se dogodilo. Medresa Allaho poslanika arī sr. sr. uči čemu? Da uče da da poštuješ i da mu daješ tjedno mjesto. Evo ovo je medresa Allaho poslanika arī sr. sr. Bilježi hakimu ustadragu. Evo godis 15. Sad medresu, onih koji nisu učili u medresi Allaho poslanika arī sr. I njih je sa zaprema učeni. Ovdje smo vidjeti čemu medresu kroz koju su prošli oni koji sami kažu mi smo učili u medrese Allahog postanika. Ali sr. I dan danas gdje kaže znači Ibna Abaz imna hakad al nasu namiru lana. Vako mi ne postupamo su učeni. Sebe porizimo, a njemu dajemo njemu i mjesto komu pripada. Doći, ثانيه مدرسه سنتورزي druga szkoła szkoła charydżia szkoła charydżia بيجي حاتم صوم المستغرب وبيجي بهي قوسوم سوره الكبرى يوصل ويما محمد صوم موسى يمنا بالشيب وصم مسارف ويوصل بيودوسني ريبايي مع الخواج كاجا شو بيراكمي Disku sebna abada sa Harijđijama. Disku sebna posebno poglede gdje kaže šta kada su Harijđije ustale protiv Aliju i kad su protekvinili ali? Allah od poslanih sallallahu ali o sebe obećao mu za njegovoga života džernet dolazi skupina ljudi i kažu šta ti si murter nevjenik zrbi u džernetu. I mali veće braćo moja bolesti i većeg dalaveta Allah poslali sallallahu a.s.w. garantuje da će taj i taj insam ući u džennet i pojavi se skupina ljudi i kaže joo ti si za džahnema, ubijete ljudu, ne, ne samo on nego svi oni koji su bili iza njega, svi koji su bili iza njega, odnosno svi ashabi. I kad su izašli platili njega sa sanima, osam ljudi. I mi smo govorili osam svaki da su o ženi u podvije, ili po jedini, po I svaki da po pa vjece, to je nekoliko desetina hiljada iza njega. I kaže Ibn Abbas, ova isti Ibn Abbas, dozvoli mi, kaže, da idem da pregovaram sanima. Dozvoli mi da idem da pregovaram sanima. I Aga radijallahu anu prije same bitke dozvoljava da idem. I onda on dolazi tamo njima. Pogledajte sada kako postupaju s učenim drugima. Ne učeniji koji je bio tada živ, koji je Allah poslanih srbzao, koji je Allah poslanih srbzao, dobio da ga Allah zašanu pomoći tefsiru Allahove knjige. Dolazi im tamo njima i šta mu kažu? Šta mu kažu? Merhaban, jaj na'bas. Merhaba, ili dobro nam došlo i na ambazu. Kaže, u rivajetu, nazvao se selam. Selam tu, ali ih. Kaže, nazvao se im selam, umjesto selama šta su mi rekli? Merhaba. Neće selama da mu nazovu. Neće selama da nazovu. I kad je on došo kad se pojavio, znaju ko je on. Znaju da će on sad, ako bude s pričao, da će ih šta razbacat. Pa su, kaže, rekli jedni citirajći kur'anski ajet namijem Kurejšijama, kaže, ne možete sa njima da razgovarate ili razgovarate sa njima, kaže, merhum, qawmun, hafsimun, to je, kaže, narod svađarački. Ne mojete s Kurejšijama, Ibn Abbas od Kurejšija, ne mojete, kaže, sa da razgovarate, sa da razgovarate, nešli kakvu, bilo kako diskusiju, zbog čega, jer su, kaže, narod svađalački. Odnosno šta? Baca ljavu naučenog Nisana. Da njegovi murid i ne bi sanje šta. Pričali razgovarali. Je lako puto razgovarali sigurno 100 jedinica i neki bayan, pa će se od ovih 10.000 da piti tamo ima ugovor raditi nazad pa hiljad. Jo misle da poderan, korektan da kaže, dobro nam došao, selam alejkum selam. Bojrum, hajdemo, šta se dali, Kako doka imaš, naproti šta? Ne morate kada sad i da razgovarate, zbog čega? Jer su kaže oni On anare kasemon s faderi koji se stalno pariši. Da ništa, od srpski rosioca znanja, a da bi svoje ove muridë slepe srpske u za sebe sačuvao. Nemojte raspadati, nemojte ništa diskutovati, bješ što njega, ne razgovarajte, nemojte se vami, nemojte ništa počega, ko bila to je vi to je hak, to je izharul hakki, ispoljavanje prave vjere nije vraća. Nego je to samo šta, da ne bi slučajno ti muridi koji nemaju znanja serijih pred tebe i ti im donio dokaze, ba ja ne ono što on ima im od svoga šeha i što vidi. A mi smo rekli da navodi, ebu, onaj, od, navodi znači Imam Dara Igu Sume Suneru, od Sehtijana, sehtijani, joj sehtijani, sam je dosta evancem prenosila se i rekao, ako hoćem da saznaš grešku svog muallima, svoga šeha, svog učenjaka kaže, sjedi kod drugog tačaris gairehu idi sjedi kod drugog ne smiješ samo sjediti kod jednoga. ako budeš sjedio kod jednog sve će se smatrati istinom se bira tisbir alash smatljaćeš istinu a zbog čega je nemaš podataka nemaš informacija i nemaš znanja a ako hoćeš da spoznaš neke kod svoga šega i kod svog muallima fencal izgirehu idi sjedi kod drugog pa mjeseci kod njega uči pa će tad vidiš dokaze kod nisu Pa ćeš da kažeš, Allahi, na ovo nama nije naš govorio. Nije namako ako pojasnio, nije nam da okaz iznio. Nije nam samo rekao ovako je gotovo. A kad budeš jednom, malo kod drugog, pa trećeg, pa četvrtog, pa petog, pa sedam hiljada da nabereš. E onda ćeš da vidiš, otprilike, šta je znanje. Jer smo leti da Hrvih Trehebi u navodi tamo, kad je bilo učenjaka koji su oni po sedam hiljada šehova. A kod nas spali smo na jednog dvojicu i trojicu. Jel znači li je tako? Dvojica, trojica, više ne, joj, svi su ostane u dolaretu. Ne smiješ, da dozvoli da uđe ti on, neće da ti drži predavane. Da dođe negdje da ti drži predavane, joj, ne smije. Samo mora doći onaj koji dobije zerbno svjetlo. Mimo toga, ne smije nije da. Pa su rekli im na basu, kaže, ne mojte sa njim razlogarati, jer ti onu, kaže, pripada naku koji je svaćavački. A je koji objavljene na koga? Na mušrike kurešije. Upotrijebili su da na koga? Na ima basa. Jel' ja tako ili ja nije tako? A sjećate se kad smo govorili, govor koji navodi, ona je hafid al-ađori u šarijak i tamo u šarijak, govor im na klasa kad kaže da su tu najbuni narod, zbog čega? Jer kaže ajete koji se objavljuju za mušnike nevjelike usmjerave i na toga, na vjernike i mu'mine. I to je u diskusiju na svoju svojoj koši. Znali, vidimo znači vama šta je medresa Allahog poslanih sallallahu alayhi wa sallam koja odgodio generaciju koja poštuje učene ljude i daje njih ovo mjesto. I vidimo šta generaciju koja nije iz medresa Allahog poslanih sallallahu alayhi wa sallam koja ne poštuje učenih ljudi, nego pripade u kome? Hrviđe. A kaže Allahog poslanih sallallahu alayhi wa sallam u hadijetu, jirodostojno, da kaže on, Hrviđe su šta kaže? Pašća Čehenima. Kelabu Nabi, Jahanamska pašča, što bi mi rekli. Ja sam svojim ušima Allah, se dobrač, je světov vrát v jednom dalju čuo. Kaže, draže mi da budem Haridji, nego da budem Murdji. Da Dakle, draže ti da budes od onih, na koji se odnosi ovaj Hadid, da budes o Jahanamske paščani, nego da budes Murdji, koji nikom na te filo nije. Došim po pitanju no Haridji, Plejada islamsku činjaka su ih u On kaže, draže mi da budem harijčanim, da budem, kaže morđijan. Dželjim. Za koji kaže, da pa srvim, sa lalavlja srvim za harijčan, da će, kaže, izlazi ti iz vjere popust rijevi. Kad izlazi šišće se ne vratiš. I kaže? Ovo je izrekao. Zbog čega? Zbog bržnje prema onima ko biva koji su morđije. Ne znajući, kakvi su šarijatske prijetne dokaze koji su došli pa pitan ljudi koji sam sebe o karakteristiku kaže, dražim ne budem poput takvih. Amen. S tim braćom, neko će sad da reći, nismo vi haridži. Mi smo nosio cehni sudata vrđanata. O kakvim haridžama govori? To sigurno haridžama se spomene, to su oni koji danas žive u omanu i tako dada. Ne. Braćo, nemojte se varati. Ova delo je zašte Tapsiru Firdini napisane u četvrtom, nozom, pjetom, nižem, nozom, stoljećem. Govori o firata. O skupinama istranci u kojoj postoji. I kad govori o hraniđima, tada, i spominje u 20 skupina, tada, u 20 skupina, kad malo čitate, znači šta je prisutno bilo kod njih tada, kod ti 20 skupina, naćete da se danas ta svojice osobine nalaze kod pojedini džemata. Pobrali su malo odlovinje, malo odlovinje, malo odlovinje, malo, odlovinje, malo odlovinje. Jedna je osnova, ali se iz te osnove razijepilo više podskupina. Ali sve se reći za istu osnovu. I kada sam peneš s njihove stave 20.000 skupina koji su bilo, onaj, opisani kao takvi i sa takvim objeđenima, naćeš da mnoga objeđenja danas prisutna na našem teriju. Bez da osjeti, bez da da su se poklopili s njim. Bilježi Imam Muharri, u sumje del Edem al-Mufred, sredostaj namcem prenosilaca. I u jednostavnog ocenja šeha Allah u sumje tahtijeku, verifikaciji. I isto tako ga ocenjali u jednostavnijim Hafid Haithani u Majmu'in, الزوالي دا إبن عباس ركاو كذا بمفاراون كذا بمفاراون ركاو بارك الله فيك يامي من وفيك كان مبكاجه فراون دوشاو يركاو نكا يا الله بلا قصدو نتب لك الله لشان بادي تمسكي بركة Kažem na bas, ja bih mu rekao, ite mi također. Onda su mi Allah, lađe lešanu, ite mi dati bereket i blagoslov i svako dobro. Kako ovo obraćamo? Zdaj je ovo moguće? moguće? znači da taj Elualav ili el braš, tako kažeo mi, da je ispušten na ovaj nivu? I mi smo naučeni šta? Prema nedivnicima samo šta? Oštro. Prema grešnicima samo i ljudima, kaže, govorite lijepe riječi. Ljudima, govorite lijepe riječi. Stoga ovdje dolazi u ovom kontekstu govor i udara basa, kada bi mi, mi kaže, rekao to i to ja bi njemu govorio, tako i tako. Zašto? je ovdje ima dresa Allaho ga postavlika ali i sratu vasara. Sad neko reći, ovo je samo izvajen govor jednog udara basa. Međutim, lježi ilu noin u higili i kaže tam ilu tabakar, I kaže, sam je dosim naćem prinosila na sada. Sejde bin Čubelj isto je ovo rekao. Kaže, kad bi mi rekao Firaun, baraka Allah u fiyik, ja bi mi rekao v fiyik Allah uđe rešao blagoslovi na tebi da rekati, ja bi mi rekao na tebe Allah u i berekati. Kako ovo vraću sad sada pojme? Kako pojmejte? Allah Firašanu kaže, inna Allah yekmur bil' adnih val ihsanih. Allah kaže da ređuje da se postupa pravedno vel ihsani sa potpunim dobročinstvom. Inna Allahe jelmur, Allah je dešavnuhu na ređuje pravdu. Moraš biti pravedan. Moraš biti apsolutni pravednik i nosio s te pravbe. Ako je joko, jozo, peru moraš biti pravedan. Ne smijete te mržda prema nekom insanu ili mržnja prema onom što on zastupa, navesti na da slijediš svoj četv, el, evo, da slijediš prostjeve srca, pa da ocaniš njegov uge ili njegov lik, ili da pred uđima ga sramotiš ili nonesuš određen propis Ne smije se tu dovoljiti. Zbog čega? je ovađa da šta narređuje pravda, apsolutno. Voj ih san i svaku vrstu dobročinstva, mi smo rekli, braćo, U tomačenju hadita Džibri'ila, kada sam jedan puta govorio o tebe, Dalai Đalešamu, da odnosno ga pa opasadi sa ovome, sodno ovome podijelio, prvo imamo šta? Islam pa iman pa imamo šta? Ihsan. Ihsan je treća stupna i najteža i najmanja zastupina kod mu'mina. Najmanja. Mali broj je sadrži. Noseoci toga ihsana su mali, nema ih puno. لذلك كان يقول <سؤال> الله <سؤال> يعمر من عقل والإحسان يقول ابن عباس يقول جبيرو دولازي كده دولازي زبب طوغة شتو سبو سدوها لبنو وسبينو كم بيجي بيجي اخري يمسالوا طبقات الكبرة يبهلوا مصنعنا الكبرة داية عبد الله الرومن Poznat ja sam. Znao kad ja ti u Medini da Sa Khashabiyama i Sa Kharijiyama. Khashabiyesu bratsho sledeći mohtara Nubeja. Mohtara vai bratsho moja treba da kazanja neke stvari be na ovo u svom samel, pa on mi će govoriti kasnije budemo govorili propisom kad ja iznova tura je sam mi došla ta tema. Za njega kaže da bi šejbe savjetloste na njca prinošila su došli, a dolaze mu zubeiru reklijeno, buhtar, tvrdi da mu dolazi, kaže objela. Kaže, zaista mu dolazi objela, pa je citirao riječ uzviše da takima dolaze, zaista šeitan, dolaze pravi ila Maže, šeitan i tvrdi, dolazi s pravim grešnicima i lažovima. Naši šeitan zgobjela. I tvrdio da mu dolazi objela i kaže on te mije, za njega da je bio zindih. Optuže za, što mi bi mi, onajno vjerstvo. I opet za neka sa oshabit kada liko smo govorili tamo kad dođemo obraćanjem kada budemo govorio govorne temi po pitanju. Pa su mrebi haseb jesusled da nizio da muhtar hasebia na I bili su ubijeđeni da će imsići mehdi i dok ne počne si mehdi ne su tući sabljama nego samo sa drvenim palicama haseb hasebia drvo drvenim pa su tako su mi tukli sa haricima sa kare tukla Oji, sada ovi vamo, sada. Paričama. Pa mi kaje, imno Omer znao kanih za khashebiyama, zatim kajistu tako za khadijama. A za khadijama postoje jazni tekstu, mida sushita izah zazni zvare. Pa mi morda, lehudi, kako toho? Sada kanih za khashebiyama, sada kanih za khadijama. Kajze, kod me kaje, pozovu na hajini ja' ala sara, ja' sada so zivam. Kada me pozovu dođi so pozo, na namaz, ja' sada zivam. Kada me pudu pozovimi, pozovu me na hajini ala kat i sosoga mrata kaže ja odrocito. Zatim naodibe herdu suneo kubra kaže lokadi sve ovog ulaza od nafie nafie nego sluga je dosrili bajete kaže nafie govorio šta kaže nomer kaže davo je selam selamuje kaže kharijje je selamuje kaže khashebie. Nazima salam. I kharijje ma i khashebie. Novatas keskupne oko se spori samsu čenjacije su nedjelnice nisu On im nazivao selam. Danas, pored tebe prolaze ljudi poput tebe sa vladama, poput tebe, neće ti selam nazivati. Ibn Abbas nazivao selam najvećim tada novotavima. Ljudima koji su po nekim učenjanstvama, poput Tabarija, Bukhari i ostali, nekevnici. A ti danas nećeš da poselam išti srano koji ti išće učiti. A su smo medresu Allaho uposlanika alaihi sallahu sram kakvu su pažnju davali učenim ljudima. Nije obraću stane samo ove. O je mizerno. Sprem toga što su da su neopličenjaci današnjice od koji su jučer učili, jučer djeva čitali i ljudima to načili ili kod je hrnovotari, ili kod je ih murđije, ili su danas vladni tabutski radnici ili su mutreni nevjernici odavljali vjere. Jučeri, što bi rekli mi, smanjali najničim autoritetima i njihova djela i šitavali i komentarisali ljudima i za njehova i kletmana se povodili, da bi danas šta? To. Danas istavlja taka rilu da nije vjenas pomjera. I toko oni koji nemaju znači. Jer smo otcom već predsjedno govorili. Melodi Ima te bili usvet, ne smo mi tolda tatala. Govori mama Ahmeda. Koje mi govorio svojim ashabima, koji su bili mufti i kadija raco. Drugoj mama Ahmeda koji mi bili mufti i kadija, najšao je Kaže: "Jakem da te تكلم في مساله ليس لك فيها امام." Dobro se čuva i da ne govoriš o nekoj meseli ili pitanju, ovdje se reke fiha imamun, u čidoj ne imaš predvodnika. Niko je prije tebe nije izustio, je rekao. Niko te nije put pro... prtinio. Znate šta je prtinio? Dođeš u nju, tu ustaneš, snijeg do pasa. A trebaš tri, tri kilometra pješavača za neke njive tamo. Niko nije prošao ispred tebe. Zato kaže, ovdje je u tebi je, da Imam Ahnen govorio ima Svamilnog lume koji su bili poznati po Ilmu i Kadije i tako d.d. kaže lej se reke fihaj mamu <gles> nemoj slučaju da bih govorio o meseli ili ima imaš imama ispred sebe. Niko te nije pretekao sa tijem. Došlo si, osvalno si s njih dopasa i sad ćeš njih prtinit. Hajde, prtinit. Nejak dva kilometra i zavedio si. Danas je vrijeme došlo. Ono što nisu najveći islam slučenjaci potjezdali i govorili i raspadali o tome. Pojavili se ljudi koji ne mogu polijeti taj tablet i prtine i vodi da sebe šta? Generacije. I je isto poput do neka, dok god ne bude šta smrzo u nej prtiri. Jer ja niko nije ispred tebe da ti to olakša. Navod imam qajban dželzi. U svom delu ahkamu ahli dhima. I ovo navod je kod nas. U prvom tolu, po pitanju mes elejene koja se veže nazivane selama nevjernicima, odnosno odgovaranje na selama ko nevjernicima zove kršćani ili židovi. Ako židovi ili kršćani nam nazovaju šta postupiti po tom pitanju? Kršćani ili židovi da ti nam zove Hoćeš mu odlazati selama? Hm?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 I skoda, kad se razlučimo, kada rekao As-salamu alaihke, ili As-salamu alaihku, jasno, razgovinu. A kaže As-salamu alaihke, As-salamu alaihke smrt smrt. Tako se nazivali židovi Allahum pas-saliku sallallahu nasem. Pa mi rekao Vajyakum, Wa alaikum sallam. Inak je smrt na na Ali kaže no Kajmer Jensi, ovo se odnosi kada, ako budu rekli, znači isto tu frazu mi će isto tako da odgovorim. Ali kaže šta ako budu razgovi, jer to rekli, salamu alaikum, ili selam alaikum, šta u tom kontekstu raditi? On kaže odgovorit, naj vam I zatim dolaze i sa ajetima koji pobivaju suha trgovora i dokazuju. Odgovorit naj odgovorit, naj odgovorit. Dosta sam uvijek... Kaže no Kajmer Jensi. Kaže, ako se, kaže, ispostavi da nam zimija štićenik istanjske države židom ili kršćanim, nazove Salaam, Salaamu, Alaike. Zatim navodi, tamo govore. I zatim kaže. Kaže, fe ina min babi l'adli. Da će se, kaže, odgovoriti na nebo Salaam. Wa Alaike Salaam. Fe ina hada min babi l'adli. Jeri kaže ovo od apsolutne pravde. وَاللَّهُ يَأْمُرْ بِلْعَلِّ وَالْإِحْسَانِ A Allah a, šan, rejui, je lešanu kaže na ređu mi je pravdu i na ređu mi je kaže dobročinstvo potomu. Zatim na ovdje koji dokazuju neko dovolj. Danas vraca nama je na razvoj salama. Ako ovdje ima u kajima il-đevzi i kaže sad govorite k' ti židu ili kršćan razvoj salama da mu razvojujete, da mu razvojiješ, Dođeš čorek, nazoveš srama lijek, pa česti, kako si, jo. kakrén glavnog ovog strana. Jučer bio si njegov dobar ahba, volio te, cijenio te, podržavao te kao dajnu, a danas nije se nam da ti nazove. Nazoveš jok. Ok. A židovi kršćan da ti nazove, po iklu karmer čezim šta, dosvore da odazoveš da te se nam kaže, Nego je se od pravde koju Allah je rešavno i ih dobročinstva od dobročinjstva jeste kada odgovoriš na te nivo selam i I ovo je medresa, medresa koja sigurno nije od medrese Allah opoznanih karni sada. je selam jer smo nabili prijethodno kako su postupali ashabi, popitani učeni i popitani ostali. Ne da će mi još samo? Allahu će te še nam kruvo. Da vade še nam kaže وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ نَاسِ Ako budete kaže, presuđivali بَيْنَ نَاسِ مِجُلْ لُّنِمَ samo sa potpunom i apsolutnom pravdu. Ako budete među ljudima presuđivali, o ljudima donosili razne propise, neka budi, moraš, moraš, ali moraš to da učiniš čime sa apsolutnom pravdom ne smije ni trunak, ne pravda su tajme pojavili. Islamski učenjaci kada govore o greškama, ostali islamski učenjaci. Svaki javi mora pobješiti. Ako kaže in lukajina i dželjski, la budem johtve, neophodno je, da učenja mora da pogriješiti. Učenica. Zbog čega? Jer samo su vjelobjesnici sačuvani grešaka. Ako ne bi griješili, onda bi bili na stekonu čega vjelobjesništva. I svaki mora da pogriješi. A pogotovo mi ko smo dali koji vam neki. Moraš griješiti to mora kod tebe greški da bude ogromno. Ali kako sada odgovoriti na tu grešku? S na majetu? Entahko bilanid, presudi praninu, kaže Muqayn i ovaj godinu tajemije. Dvije skupine ljudi po ovom pitanju su otišli dolarati zavrdu. Jedni kaže kada vidi greški svoga šeha ili učenjaka, slijede ga u toj greški i neće on je ostupiti. Slijede ga. Znaju da je pogrešio, obejano. Bejan došao, drugi im Ljudi, to je greška? Ne, mi ga slijedimo, makar bila greška. I tu kakva skupina jest ona koja uzme grešku đotišu učenjaka i kaže zbog njega čak izbaci iz vjere. mu na čas, udari mu na obraz, udari mu na njegov ima čak da ga izbaci iz vjere. kaže ihno su ne tal jama, postupaj kako pravedno. Subomali. Pa pojasne dobrote koji ima taj učenjak. I sve što je doprilio za ovu vjeru. A zatim kada pojašnjavaju njegovu grešku, pojasne je na najbolji mogući način. Jer zbog čega? Jer im je istina dražava nekoga učenjaka. Bez obzira u kome se radila. Ali tu grešku na najljepši način je pojasnila. Spominje njegove, ja sam bio braćao moja draga prisutan, kada ljudi to radi, učenjaci, spominje je dotičnog učenjaka sa najljepšim osobinama na vrlinama. Ti bih rekao, moguće da spominje njega po dobu, a zatim kaže, međutim, u to i toj meseli kaže, rekao to i to. I zatim je pojasno. Doći ovo kod nas, danas nije zastupljeno. Zbog čega? Jer nismo medresi Allah, na posljednika, sallallahu alayhi wa sallam. Nakonu kao bihada u sallallahu alayhi wa sallam. Pa imam tafu. واغتلى فيها نظار كلما كلما كلما كلما هذه الأرض مها